Бъдете с будно съзнание! От 25 ноември 1943 г. Почти всеки ден отивахме с учителя на Витоша до горичката на село Семеоново. На 10 януари 1944 г. прекарахме в един дом на път към село Семеоново. Сутринта към 9 часа и половина учителя ни каза Не си правете иллюзии. Иде голяма бомбардировка над София. Тя е предстояща и бъдете във връзка с великото разумно начало. Бъдете с будно съзнание. Учителя беше сериозен. И наистина на обед бе извършена голямата бомбардировка над София а вечерта имаше и втора.